السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أحمده تعالى على جوده وكرمه وجميله ما أولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العولى وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين العبد الصالح المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير الوراء وسلم تسليماً كثيراً أما بعد Bapa-bapa dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian kaum muslimin dan muslimah, jemaah solat subuh yang sih ramah dan sih mengagumkan. Suatu kemudian untuk saya di pagi hari ini bertemu dengan para jemaah sekalian di masjid yang mulia ini dalam sebuah semangat di dalam menunaikan solat subuh secara berjamaah. Saya memohon kepada Allah Swt. Semoga kita semua selalu diberi taufik dan karunia di dalam menjalankan segala aktivitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sebagaimana saya memohon kepada-Nya agar supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, kemudahan di dalam segala urusan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wataala menjadikan kebersamaan kita di pada hari ini sebagai kebersamaan yang dirahmati sebagai pertemuan yang membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Salam Muslimin dan Muslimat, jemaah salat subuh yang siang dan siang muliakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه، Rasulullah SAW bersabda: "Ma'asabahana hamil, qad walahazan, fakalah tidaklah suara itu." ditimpa oleh sebuah bunda ulama atau ditimpa oleh suatu kesedihan kemudian dia berdoa Allahumma inni abuduka wa abduka amlika wa abdu amlika nasiyatil yadik ma'dhi fil hubbuk hadrul fi fadlak Allahumma inni As'aluka bimbul dismin huwala Sammaitak hii nafsa Atau anlamt bihi ahalan min khandika Atau anzaltak fi kitabik Atau ashtabtabihi fi ilmi lgayni lindak Antajal al-Quran rabi'a qalbi Walura sudaq walura sadari Wajalaa husni wadhaaba amni Ini dua aja panjang sedikit. Kemudian dia membaca dua ayat itu tidak seorang pun yang ditimpan oleh kesedihan atau bunda mulala kemudian dia baca dua ayat tersebut kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illan adhaballahu hammun wa hazan kecuali Allah akan menghilangkan bunda bulan dan kesedihan wa abadalahum makanahum farahan dan Allah akan mengganti pada dirinya dengan sebuah kegembiraan Mendengar du'a yang lalu ini, Para sahabat Rasulullah SAW Besal dia Rasulullah Apalana ta'allamuha Wahai Rasulullah Tidakkah sepatutnya kita mempelajari doa ini? Maka beliau berkata Yang bagi liban sani'aha Ayya ta'allamaha Sudah sepatasnya bagi siapa yang mendengarkan doa ini untuk mempelajari kandungan yang terkandung di dalamnya maka inilah tema pembahasan kita untuk pagi hari kita mendengarkan sebuah doa yang agung kita mempelajari dari kandungannya sebagaimana riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengambil manfaat darinya di dalam kehidupan ini yang dinamakan gunda guna dan musyungan sebuah ketetapan yang berjalan di tengah manusia hidup ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ayyamu judawiru hadzal nas itulah hari-hari kami bersilih ganti di tengah manusia ya. Tidak ada seorang yang hari harinya semuanya dalam kemudianan. Ada suatu saat diselingi oleh kesendirian. Dan tidak ada seorang di dalam kehidupan dunia ini seluruh urusannya dilancarkan, tidak ada hambatan. Tapi sering seorang mendapatkan dari bunga bulanan hal yang menyebabkan hati itu kurang enak. Ya. Ini sudah ketentuan yang berjalan di tengah manusia, kerana memang hidup adalah ujian dan cobaan, hidup adalah lahan untuk beramal dan menghadap kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Karena itu, apabila seseorang tertimpa oleh kesedihan dan gundah gulana, maka itu dari hal yang telah berjalan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Hanya dari keindahan agama ini. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Kesediaan dan guna-guna yang melimpah salat qada itu menjadi kebaikan untuk seorang mukmin dan mukminah. Di belakangnya dia memperoleh dari lahan-lahan ibadah. Iya. Banyak jinjang ibadah yang bisa dia lakukan. Di antaranya doa ini diri din peresmian dan gunad-gunad dia membaca doa yang agung ini penuh dengan kebaikan di dalamnya demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agaba bagi mukmin in amrahu kullu lahu khair in asabathu surran syakara faqala khairan man. Walaupun sabat telah rasa, sabar, fakalah kiraanmu. Sangat menakjubkan perkara setiap mubin. Jadi kehidupan seorang mubin sangat menakjubkan, kata dari Nabi Sallam. Nah, Tapi ini tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman saja. Bagaimana itu? Kalau dia ditimpa oleh kesenangan mendapatkan nikmat, dia bersyukur maka kebaikan lagi yang dia dapatkan kalau dia ditimpa oleh kesusahan ditimpa oleh musibah dia bersabar kebaikan juga yang dia dapatkan eh. maka seorang pimpin di seluruh keadaannya dia bisa memetik kebaikan bisa menjadikannya sebagai lahan ibadah yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kehidupan hidup seorang umat. anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang di dalam hadis yang pilih ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma asabah ahdan hamn qad, wallah hazan." Fakar. Tidak ada seorang pun yang ditimpa oleh guna guna. Atau ditimpa oleh kesedihan, kemudian dia membaca doa ini. Kecuali pasti Allah akan dihilangkan bunda gulana dan kesedihannya, diganti kedudukan hal tersebut dengan kegembiraan. Oke okay, ya apakah doa yang agak begini? Dan kata Nabi saw melipaskan dan sudah semantas dia siapa yang mendengarkannya. Dia mempelajari kandungannya Doa ini. Allahumma inni amruka wa amru abadika wa ya Allah sesungguhnya saya ini adalah hamba-Mu anak putra dari hamba dan putra dari hamba perempuan-Mu nasiati biyadi ma fiha hukm adlun Hukum-hukum berada di tangannya. Telah berlalu padaku hukum-hukum, ketentuan-hukum, dan sangatlah adil kepastianmu terhadapmu. Allahul as'aluka ini asal dari kulis berjualan. Ya Allah sesungguhnya susunlah sesembahan kepadamu dengan segala asmaul khusyshul yang kau miliki. Sambaita bihi nafsan Engkau namakan dirimu dengan nama itu Atau anlamta bihi ahadan min khalfi Atau kuajarkan kepada seorang pun dari makhlukmu Atau anzaltahu di hitabim Atau ku di dalam kitabmu Dalam Al-Quran Atau istantharta bihi di ilmi al Atau dari asmaul husna itu Engkau simpan di ilmu gaib di sisimu Maka dengan seluruh itu, saya bermohon antara anak Al-Quran supaya engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai penyemai hati, walau rasul sebagai cahaya untuk dadamu, wajah Agusni dan sebagai penerang yang, yang menyirnakan kesedihanmu. Wahhabah, hambi dan sebagai hal yang menghilangkan gula-gula. Jadi ini terjemahan dari makna doa yang kita baca dan dari tadi Rasulullah SAW. Di dalam doa ini terdapat empat pokok penghambaan. Terdapat empat pokok permasalahan yang sangat diperlukan para seorang pemimpin kubin dan pembina di dalam kehidupannya. Yang pertama, pada firman pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni amaluka wa binu amalika wa binu amali. Ya Allah sesungguhnya saya ini adalah hambamu mu Putra dari hamba-Mu dan putra dari hamba perempuan Pembahasan pertama, pembahasan yang terpadu. Eh, seorang hamba selalu mengakui akan kehambaannya di depan Allah Subhanahu Wataala. Dia mengakui bahawa dirinya adalah hamba dan budak Allah Subhanahu Wataala. Sebagai mana? Dia juga. Adalah Adam dari seorang lelaki Dan lelaki itu juga adalah Hamba Allah ya, Bapak kita adalah Hamba Allah Kakek kita adalah Hamba Allah Buyut kita adalah Hamba Allah, sampai ke Nabi Adam semuanya adalah Hamba Allah wa Sebagaimana saya juga adalah Putra Dari Hamba perempuanmu. Ibu kita adalah hamba Allah nenek kita adalah hamba Allah demikian seterusnya hingga ibu kita hawa istri ada adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah hamba Allah okay. jadi ini penegasan di depan doa supaya seorang hamba itu mengakui dirinya di hadapan Allah sebagai seorang hamba dia tunjukkan penghambaannya dan ini adalah sebab pokok yang menyebabkan doanya dikabulkan ya. yang menyebabkan doanya didengarkan kapan penghambaan itu lebih tampak pada doa kapan penghambaan lebih tampak di dalam ibadah maka itu akan memberikan warna yang sangat indah di dalam doa dan ibadah tersebut. Adalah jaminan akan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. ini pokok yang sangat besar. Pelajaran yang sangat berharga. Iya. Ada di dalam dua doa yang diajarkan oleh Nabi termasuk di dalam doa ini. Kita melampaui diri kita sebagai hamba Allah dan harus selalu kita sadari. Iya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan kembali sebagai seorang hamba. Allah berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa aati ar-rahmani abd." "Laqad ahsa'uhum wa annahum u'adzab." وَكُلُّهُمْ أَعْتِهِ يَوْمَ الْقِيَابَةِ فَرْقٍ Tidak seorang pun dilahit dan di bumi kecuali pasti akan datang menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba sungguh Allah telah menghitung mereka sungguhnya dan menjumlahnya dengan sangat betai dan sungguhnya akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sendirian mempertanggungjawabkan amalan dia masing-masing maka dari hakikat kehidupan yang harusnya selalu kita ingat bahawa kita ini adalah hamba Allah ya. dan tahu konsekuensinya hamba hamba itu tak kepada Tuhan dia. hamba itu dia tidak memiliki dirinya sendiri dia tidak memiliki hartanya sendiri tapi dia tidak memilih Tuannya, ya. Itu ketentuan di dalam penghambaan. Dan kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk. Di taman jelas segala pernaharan. Dialah yang menentukan siapa yang masuk sorga dan siapa yang masuk neraka. Ya. Karena penghamba diri mula kita dicipta. Dan itu maksud dan tujuan penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala wa firman, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada untuk mengabdi kepada-Nya. tujuan penciptaan ini. Eh, para Nabi dan para Rasul disebut dengan posisi penghambaan. Tentang Nabi itu Allah wa firman, "Inna kana abdan syakur." Sungguhnya beliau adalah seorang hamba yang banyak bersyukur disebut dengan predikat apa? Hamba. Bahkan dia seorang nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai raja pun tetap disebut sebagai hamba. Waqul rabbadadawud ingatlah hamba kami Daud. Waqul rabbadashulaiman ingatlah hamba kami Sulaiman. Waqul rabbadayiub ingatlah hamba kami, kami, kami Ayub. Demikianlah, para nabi disebut dengan peridikan penghamba. Sebab ini, peridikan yang sangat agung dan sangat mulia. Dengan peridikan penghamba ini, Allah menyebutnya. Menyebut Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di dalam pendudukan-pendudukan yang mulia. Di peristiwa Isra Ketika beliau diperjalankan ke Baitul Mertis. Allah menyebutnya dengan peridikan hamba. Subhanallah asra Apa? Dia amr bihi masjidil Haram ila masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya disebut dengan peredikan, hamba. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di posisi itu turunkan Al-Quran kepada beliau. Allah berfirman Alhambalillahilallih, Anzal'ala abri alkitab, walam yakinlamu al liwaya. Masuki bagi Allah, segala puji hanya untuk Allah, yang menurunkan untuk hambanya alkitab, yaituan al Quran. Lagi-lagi beliau disebut dengan predikan hamba. Di posisi kau di jalan Allah, Allah menyebut labia dengan sebutan hamba. Wa lahu lamma qama 'abdu qadiyahu. Dan tatkala hamba Allah itu Nabi Muhammad berdiri untuk berdoa. Iya. Perdikat perdikat penghambaan ini ini adalah sifat yang agung dan mulia. Siapa yang tidak memilikinya? Siapa yang tidak memilikinya? Maka itu adalah orang yang akan memasukkannya ke dalam kesensaraan ke dalam kesedihan dan bunda bulana yang tidak ada habisnya yang tidak ada habisnya Ia. kereta orang-orang yang tidak benar penghambaannya yang tidak benar penghambaannya dia akan merasakan dari bunda bulana yang tidak ada habisnya dari kesedihan yang tidak ada ujungnya Ia. Kalaupun dia rasakan kesenangan kesenangan itu hifatnya semu. Berbeda dengan orang-orang yang menghamba kepada Allah, punya dari penghambaan yang benar. Kalau terlintas kesedihan dan gundah gulana dalam kehidupannya, itu akan berubah menjadi apa? Kebaikan. Menjadi pengukur dosa dosanya. Bayangkan, sedih gundah gulana bagi seorang mukmin, bisa apa? Menjadi pengukur dosanya kata Rasulullah s.a.w. di dalam hari riwayat Bukhari dan Muslim Iya. Mari mukmin yajibuhu la sabun wa la waslun wa la hamlun illa kan kharatan atau illa kana kharatan bidunubi hatta syauka tasyar. Bidana seorang hamba pun seorang mukmin pun ditimpa oleh keceriaan, kelebihhan, gundah gulana, kesedihan. Sampai duri yang menusuknya kecuali semua itu akan menjadi pengluhur dosa-dosa saya. Hanya bagi seorang mukmin sejati yang memiliki yang memiliki penghambaan, kredibiliti dan dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya untuk menunjukkan makna penghambaan di tengah manusia. Allah berfirman wala pada baitin fi kulli ummati ar-rasul. Alif billahi wa jaddi al-taw. Sungguh pada setiap umat seorang rasul agar rasul ini menyampaikan wahai kaum hendaknya kalian beribadah menghamba hanya kepada Allah. Dan jangan kalian dan jauhilah tomu segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa maka perhatikan dari penghambaan kalau seorang hamba baik penghambaan yang kepada Allah luar biasa eh, saya katakan luar biasa dan ini bahasa yang paling kurang untuk membahasakan apa kebaikannya kerana dalam Al-Quran Allah berfirman Bukankah Allah yang mahu mencukup di hamba dijamin kecukupan untuk dia dalam segala hal dan perhatikan jaminan kecukupan dengan sifat seorang yang memiliki petahbanya lagi-lagi dikatakan dijamin abenda abenda itu artinya hamba ya. jadi kalau bagus pun hamba-nya Allah akan menjaminnya. Jangankan kesedihan dan gula-gulana yang dihilangkan, dileburkan. Dari segala urusan dia akan dibudahkan. Dibukakan dari pintu-pintu rezeki di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis mutsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya "Amlik ya ya, ya abli taqarrq li ibalati." Amlik atau amlan? Lah. Ya dadah eh. kira wahai Wai hamba ku Konsentrasilah engkau di dalam beribadah kepada Luangkan waktu untuk beribadah kepada eh. Pasti Aku akan mencukupi apa yang ada di tanganmu Dan memberikan Kepuasan di dalam dadahmu eh. Wai lantaf'an kalau engkau tidak melakukannya Maka aku akan penuhi tanganmu dengan kefakiran Dan aku buat hatimu penuh dengan kesibukan Penuh dengan kesibukan itu hidup ini bagi seorang hamba, seorang bombik Tidak boleh lepas dari ibadah eh, Tidak boleh lepas dari ibadah Memang ada dari perkara dunia yang kita jalankan Tapi dunia ini dipetik dalam rangka apa? dalam rangka ibadah, itulah kehidupan seorang mukmin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa matajlim ma ataaaka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa naseebaka Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. ini. Kaedah kehidupannya Kalau menurut teks al Quran, Carilah apa yang Allah datangkan Dari kehidupan akhirat Asalnya hidup mencari akhirat Tapi jangan lupa apa Dunia ya, Kalau kita sekarang banyak terbalik ya, Cari dunia Dan jangan lupa salah ya. Jangan lupa puasa ya. Ya. Walaupun yang seperti ini Lebih penting ya, daripada yang tidak ingat sama sekali. Ya. Tapi harusnya dari segala aktivitas kita di dunia itu kita jadikan bernilai ibadah nah, itulah kehidupan kehidupan dan kehidupan kehidupan hidup seorang bukbin iya istrinya dia nafkani anak-anaknya dia menuhi kecukupannya dalam rangka dia tunai kewajibannya sebagai kepala rumah tangga itu adalah ibadah iya Jangankan perkara besar seperti itu. dia makan, dia minum, dia tidur bisa berbile ibadah. Di Kalau dia niatkan dengan nyawa, ibadah. Saya tidur di malam hari supaya saya bisa bangun sholat malam, supaya bisa bangun sholat subuh. Kan ini niat yang baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, nama-nama luar India, bukan nama di kolimbrin, apa? Mana wah? setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan ya, kerana itu sangatlah menunggu seorang hamba. kalau ada sisi-sisi di dalam kehidupannya, itu keluar dari mana penghambaan tapi perlu diingat bahawa penghambaan ini dibangun diatas kaida-kaida ini harus dimengerti ya. bagaimana sana seorang menjadi hamba yang benar Hamba yang dicintai di sisi Allah. Ia. Ingat ya? Bahawa ini ada kaidah-kaidahnya. Ketentuannya di dalam agama. Dan semua orang yang berupaya, berusaha, kebijakannya besar, lalu dia dapat, keutamanya dari Allah. Tak semuanya seperti itu. Ia. Kita semua hafal surah al-ghashiyah. Hal adada hadith al-ghashiyah. Ya kan? Wujuhun, apa? Apa? Ya ma'idin khansi'ah, amilatun nasiban keselanawan hamilat. Ada orang yang seperti itu. Iya. Bukannya pada hari kiamat, sendu penuh dengan bersedia. Sudah meramal berusaha payah di dunia. Tapi yaudhu billah, masuk di dalam neraka ya. Menyalahnya. Iya. Iya. Rasulullah SAW pernah cerita, khabarkan, ada orang yang datang pada hari kiamat, ya, dengan pahala sholat, zakat, puasa, tapi pahalanya semua habis kerana dia bayar pembuliannya yang dia lakukan terhadap manusia. Begitu habis pahalanya, diambil dari dosa orang yang dia kuli, kemudian diledarkan ke dalam api neraka bahkalibi daripada itu di dalam Al-Qur'an Allah firman wa qadna ila ma amilu bil amali faj'alnaahu kami hadapi amalan yang mereka lakukan lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan tidak dianggap. ini hal yang sangat mengkhawatirkan karena itu di dalam perhambaan di dalam beribadah ada kaidahnya Oke, ya. anda kata semua penghambaan diterima, ya berarti sudah hebat orang-orang yang berdoa dan berasal semuanya diterima penghambaan. Ya. Penghambaan itu ada ketentuannya di dalam syariat, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Inilah yang perlu kita cermati ya. Kereta yang dilihat oleh Nabi dan para sahabatnya bukan banyaknya amalan. Tapi yang dilihat adalah benarnya amalan tersebut. Benarnya penghambaan tersebut. Bukan yang dilihat banyaknya. Tapi yang dilihat kualitasnya. Dia bulu wakum ayyukuh eh. amalan. Untuk memuji kalian. Siapa yang paling baik amalannya. Perhatikan bahasanya. Yang paling baik amalannya. Bukan dikatakan yang paling banyak amalannya. Yang paling baiknya. Dan inilah kaidah-kaidah penghambaan. Kaidah penghambaan itu pokoknya dibangun di atas tiga hal. Di pokoknya. Yang harus dimiliki. Yang pertama adalah benarnya keislaman. Benarnya keislaman. Ya. Kalau keislamannya sudah benar. Dia bersyadat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Ya. Dan dia penuhi dari ketentuan syahadatnya. Kemudian dia menegakkan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan haji bagi syiwil yang bangga. Ya. Dihadirkan dari rukun imannya. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Maka ini adalah orang yang sudah tegak keislamannya Sisa dia sempurnakan Dengan amalan-amalan yang Membuat keislamannya lebih kuat Maka ini syarat yang pertama eh, Syarat yang pertama Syarat yang kedua Dari syarat ibadah Ibadah itu dilakukan ikhlas kerana Allah Semata kerana Allah hanya mengharapkan wajah Allah. Tidak ada dia mempersubutukan selain Allah di dalamnya. Tidak ada suatu ibadah pun dia berikan kepada selain Allah. Tidak ada dia -tidak. dia lakukan ibadah ini dilihat orang. Wah orang masya Allah rajin sekali, datang sholat subuh. Atau ya. ini orang masya Allah rajin sekali dia bersedekah Wah orang rajin sekali dia berkuasa. Bukan kerana ingin dilihat orang, atau ingin didengar, tersiar kabar bahawa dia ini begini dan begitu, tidak? Dia lakukan hal itu ikhlas semata karena Allah. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, kaidah yang ketiga dari kaidah ibadah, ibadah itu harus dibangun di atas petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana agama ini kita dapatkan melalui perantara siapa? Eh? Perantara Nabi Muhammad SAW. Eh. Kerana itu tidak dihalalkan. Kita melakukan sebuah aktivitas ibadah tanpa ada petunjuk dan tuntunannya dari Rasulullah SAW. Saya globalkan dulu tiga hal sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya. Soal tiga hal ini dalilnya sebenarnya kita semua pahami. Kita baca. Saya kira itu sudah yakapan. Saya akan sebutkan ayat di surah Al-Baqarah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lir-din kullaha wa iqamissalah wa yu'tzuz zakata, madhalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah. Perhatikan bahasanya ya. Tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan agama ini baru di atas perintah. Tidak ada agama itu datang begitu saja Ia. Melalui mimpi Ia. Muncul begitu saja Tidak Dia adalah sebuah perintah bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Tidak ada mereka diperintah Illa liya'bunullah Kecuali untuk beribadah kepada Allah Mukhlisi dalam perintah Dengan mengikhlaskan agama Hanya untuk Lihat syarat apa? Syarat keikhlasan Sebagai orang-orang yang harif Ini syarat Benar keislamannya eh. Sebab Al-Hanif Itu artinya Orang yang contoh pada Tauhid Benar ibadahnya kepada Allah Yang dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan Kereta Nabi Ibrahim dikatakan Hanifan Musliman Seorang yang harif Lurus lagi Berislam Berserah diri Kepada Allah SWT Ia Menegakkan solat, mengeluarkan zakat. Di akhir ayat dikatakan, "Itulah agama yang lurus." Jadi semuanya itu disebut sebagai agama. Jadi inilah fondasi agama. Kaidah di dalam penghambaan harus dipahami. Ini pokok kaidah di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka siapapun dari hamba yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, harus dia periksa tiga syarat ini atau tiga kaidah pada diri. Dia perbaiki dari keislamannya, dari akidahnya lurus. Kemudian dia perbaiki dari keikhlasannya dan dia tidak beramal dengan sesuatu apapun kecuali atas tuntunan Rasulullah SAW. alaihi Allah berfirman, "Wa ma ataka ar-rasul faqabulhu wa ma mana'aka anhu fankum." Apa yang dibawa oleh Rasul, terima lah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaklah kalian meninggalkan. Itu ketentuan dalam agama. Dan di dalam agama ini, kita harus berita dengan segala ketentuan dan keputusan Rasulullah. Jadi kalau ada yang memutuskan dengan pendapatnya, memutuskan dengan kebiasaannya, memutuskan dengan kehendaknya sendiri, menyelisihi agama, maka ini tidak sempurna dari apa keimanannya. Kerana dalam Al-Quran dikatakan katakan, "Wahai anak-anak mukmin, walau mukminatil tidak kata Allah wa rasuluh ayat pun adalah berkhianat binamrii. Walaikun silahu rasulah, maka nuballah zulala mukmin. Tidaklah pantas seorang mukmin dan mukminah. Apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara. Tidak pantas dia punya diri dan nyata. Baran siapa yang bermasyan kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesatuan yang sangat jauh." Kereta hati-hati, jangan sampai kita di dalam kehidupan melakukan dari suatu aktivitas Kita menyelisiki sunnah nanti SAW di dalamnya okay. Karena melewati dari sunnah nanti itu, itu perkaranya bukan masalah sederhana Allah Ta'ala mengingatkan bagi yang deril yang khalinguna namri antasibahul fitnah atau yusibahum adhabul adim hendaknya berhati-hati orang yang menyebsi berita lagi. dia akan ditimpa di suatu fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih eh. baik jadi ini hal yang pertama dari Lipur lara pelubur dari budana itu seorang hamba memperbaiki penghambaan yang pada Tuhan. Dan ini dari pokok kebaikan. Kemudian yang kedua yang disebutkan di dalam doa, Allahumma inni habitulka wa 'budu abadika wa 'budu amatik. Ini sudah kita bahas ya. Berikutnya pada kelanjutan doa, Ya. Nasiyati biadik. Maadi biya hubbu adlu biya rabbu. Okay, Masya Allah ya, 5 minit lagi Okay ya Sekarang baru di poin 2 kita Saya tidak lihat jam sini Kawan sudah jam berapa? yang ya, yang Ya, ha? okay, baik Yang 5 menit ya 10 menit dulu Saya selesai ya Baik, jadi yang kedua Hubun-hubun berada di tanganmu okay. Telah berlalu pada diriku dari hukummu okay. Ini hubun-hubun kita semuanya di tangan Allah Jiwa kita ini semuanya di tangan Allah Allah mencabutnya Tapan dia kehendak Kalau Allah sudah mencabutnya tidak ada yang bisa menahannya Aina matabulu yudrikkumul maut walaupun tunti merujimu syairah Allah berkikmat dimanapun kalian berada Kalian akan dijemput oleh kematian Walaupun kalian berada di dintai yang sangkong Hukum Allah berlaku di tengah kita Apakah itu hukum yang bersifat takdir Atau hukum dalam makna ketentuan syariat agama Berlaku Tidak boleh kita tolak Sebagaimana kalau Allah, apa yang telah berlaku, apa yang akan datang dari kepastian yang Allah tentukan juga adalah keadilan di tengah kita. Ini hal yang kedua. Dari dasar yang menghilangkan kunda tulala dan keselilingan. yaitu seorang hamba beriman kepada takdir Allah Subhanahu SWT. Beriman pada takdir. Dari pokok kebaikan. Iya. Dari pokok Kebaikan. Rasulullah S.W.T. berfirman di dalam Al-Qur'an Ma asabakun min musibah, yeah. Ya Fi anfusikun Baik Ma asabakun min musibatin fil ardi wala fi anfusikun illa min kitabin min kabli an nabraha. Inna dhali ta'ala allahi yasir Likai la ta'asau ala maafatakun wa la tabra'u bima aata'u Tidak ada <todohan> yang menikmahkan dari musibah Di dunia di bumi maupun pada diri kalian kecuali musibah itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum di dalam sebuah kitab sebelum terjadinya dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu untuk apa supaya kalian tidak terlalu bersedih terhadap musibah yang menimpa apa yang kalian hukum dari dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang datang kepada kalian jadi ini keimanan kepada takdir kalau seorang mengiman takdir Allah bahwa segala musibah itu dengan ketentuan Allah kalau dia tertimpa hal yang tidak menyenangkan, dia tidak terlalu bersedih, ber -bersedih. kerana dia tahu ini datangnya dari siapa? dari Allah sebagaimana kalau dia dapat timan dia tidak terlalu berhubung diri sebab dia tahu ini ketentuan Allah ya. dan sebagaimana di ayat yang kita dengarkan di sholat subuh tadi Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Kuli Allahumma malik al-kul, tuqti al-mulka man tasha, wa tanzi'ul 'utma mimman tasha, wa tu'inzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadika al-khairu innaka 'ala kulli Katakanlah, "Ya Allah, Yang Maha Memiliki Kekuasaan. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki." Engkau menghilihkan siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau menghilangkan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu adalah segala kebedaan. Sungguhnya engkau mahammaku atas segala sesuatu. Jadi kalau keyakinan ini keimanan kepada takdir ini. Bersemi di dalam hati. Maka ini dari pokok yang membangun kebahagiaan hamba. Ia akan melubuhkan dari duka, dari kesetiaan Bunda yang berimpah sebab dia tahu apa yang menimpanya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu kalau dia menerima maka Allah akan memberi hidayah kepada hatinya ma asaba min musibati illa wa man yaqin billah yahdihi Allah musibah apa saja yang semuanya itu dengan izin Allah dengan ketentuan Allah dan dan siapa yang beriman kepada takdir Allah akan beri hidayah kepada hatinya perhatikan Hati diberi hidayah oleh Allah, dibuankan, dibesarkan, diberi jalan keluar. Ketika dia beriman, kepada takdir Allah semua hal muatan. Tadi keimanan kepada takdir salah satu daripada iman. Manfaatnya di dalam kehidupan sangat banyak. Dia dalam pokok yang membahagiakan hamba, yang membuat hidupnya tenang, membuat jiwanya kuat, membuatnya menjadi pemberani, membuatnya bersenang untuk meraih kehidupan akhirat. Dar keimanan kepada takdir ini pula Membuat dia bergantung kepada Allah Lebih hebat tawakkannya Dan banyak lagi dari manfaat Di belakang keimanan kepada takdir Kemudian yang ketiga ya. Di dalam doa ini Allahumma ibn As'adu kabibu lismin kuwa nabi Ya Allah sesungguhnya saya memohon Kepadamu dengan segala nama Yang kau miliki Sampai tadi Apakah nama itu kau namakan diriku Sendiri dengannya Aul alam tadi ahadahmu haki atau nama itu engkau ajarkan kepada soran dari makhlukmu maksudnya diajarkan kepada para nabi. Aul anzal tahu kitabik atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu ada di dalam al quran. Awi'istakhar tadi dia milbai pindah atau nama itu engkau simpan ilmu ghaib di sini. Kita semua memahami bahawa Allah memiliki jabat asmaul husna dari asmaul husna merenunginya. Dari hal yang membantu seorang hamba untuk bahagia di dalam hidupnya, akan lebur dari gundah gulana, akan hilang dari lara dan kesegihan itu. Ketika dia bagus pemahamannya terhadap asmaul husna. Rasulullah SAW bersabda: Inna Lillahi Wasalaam Bissalamu Asmaul Husna. Rasulullah SAW bersabda: Inna Lillahi Wasalaam Bissalamu Asmaul Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 100 kecualisan Siapa yang mendetailkan 100 dama ini 99 dama ini akan masuk surga Perhatikan Balasan dia akan dapat Masuk surga Tapi di sini yang perlu saya ingatkan Pada jemaah sekalian Kalimat Siapa yang mendetailkan dia Ini ada 3 tingkatan di dalamnya Orang yang mendapatkannya dengan solat Terus memilih tiga tingkatan Yang pertama Asmaul husna ini dia hafal ya, Dia pahami Apa dia hafalkan Nah Kemudian yang kedua Dia kajikan Tuhan dari Asmaul husna tersebut Dia mendalaminya Apa makna Dari Asmaul husna? Sebab kalau sekarang dibaca saja tidak masuk ke hati Itu tidak akan banyak manfaatnya Sebagaimana hukumnya Bacaan Al-Quran, doa dan tikir Kekuatan doa dan tikir itu ketika dia memahami maknanya Dia pahami maknanya dan dia wajah dalam kadar Ada hubungan antara lisan dan hati Itu baru akan kuat apa? Kandungan doa dan tikir, bacaan Al-Quran eh, Harus seperti ini Maka Asmawul Musnah, tingkatan yang pertama diamalkan. Tingkatan yang kedua, dipahami di dalam. Dan tingkatan yang ketiga, diamalkan di dalam kehidupan. Ini tiga tingkatan. Diamalkan di dalam kehidupan. Konsekuensi dan kandungan. Diamalkan. Maka siapa yang masuk di dalam pembahasan Asmawul Musnah ini, itu adalah hal yang sangat membahagiakannya. Kerana, Asmaul Husna terkait nama-nama Allah yang terdapat di dalamnya sifat-sifat Allah Yang Agung. Ilmu setiap kali terkait dengan Allah sebagai ilmu itu pasti lebih mulia daripada Abu. Sebab tidak ada yang lebih agung daripada Allah Swt. Wata. Ini sebenarnya pembahasan Asmaul Husna perlu ya lebih jauh. Hanya saja saya isyaratkan di sini bahwa di dalam memahaminya, memperhatikan kandungannya itu luar biasa manfaatnya. Luar biasa manfaatnya. Kemudian yang keempat dalam kelanjutan doa, ya. Antaj'al al-Qur'an rubbi al-qalbi. Ya Allah jadikanlah Al-Qur'an sebagai hal yang menyemikan hati. Ya. Tu Al-Qur'an bagikan rubbi, hujan turun dari langit. Masuk ke tanah Bersemi tubuhan itu ya. Jadi dalam doa ini kita mohon pada Allah Al-Quran itu dijadikan seperti hati yang menyembihkan Hati menghidupkan dia ya. Ini pokoknya Saudara. Pada Al-Quran Kerana Al-Quran ini di dalamnya Terdapat empat yang disebut dalam doa Menyembihkan hati Disandung Ya Walul Rasul ini sebagai cahaya di dalam dada Perhatikan kalau quran suri di dalam dada Terang menjerat di dalam jiwa Akan sirna dari kegelapan kesedihan Akan sirna dari kegelapan Duga dan larai ya, Yang ada Cahaya Al-Quran terang di dalam dada Itu kenikmatan hidup Iya kerana itu siapa yang tidak merasa? Nikmat membaca Al-Quran Berarti itu ada penyakit di hati. Okay. Sebagaimana kata Ustaz Muhammad bin Wahfah Al bermakna Allah Al kata beliau, ada kata hati hati kalian itu suci. Kalian tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Kalau hatinya murni, suci. Tapi subhanallah kondisi hati kita ini, ya orang Muradun, semrawut di sini. Baca Al-Quran baru satu lembar, sudah capek. Ya. Kalau jiwa itu suci kepada Uthman, kalian tidak akan pernah kenyang untuk membaca ini. Ia ya. akan selalu merindukannya. Nah, kita ini kalau dapat surat dari Presiden, dapat ya. surat, dialamatkan khusus, disebutkan kepada Bapak Fulan-Fulan, dikasih surat, dikasih wijang-wijangan isi yang baik. Mungkin surat ini sudah diaminiti ini. Ya, panjang dimbili. -di. Ya, dia -tia, dia lihat ya para benda-benda nyata, lihat kata-kata yang dapat surat dari presiden. Al-Qur'an ini firman Allah SWT. Ya. Allah yang berbicara langsung dengan segala kebaikan ada di dalamnya. Tidak pernah habis keajaibannya Al-Qur'an. Oke. Ya. Tapi subhanallah tidak aduh kedudukan Al-Qur'an di dalam dada kita. Ini perlu kita perbaiki. Khabar Al Quran ini dijadikan di dalam hati hal yang menyembuhkan jiwa, menyembuhkan hati, mencahayai hati, mencahayai dada. Kemudian yang ketiga dijadikan sebagai penerang yang menghilangkan kecundang. Dan yang keempat dijadikan sebagai hal yang menghilangkan kegelapan. Ia dan memang Al Quran lebih abum dan kandungannya lebih besar. Dan siapa yang permohonan kepada Allah di akhirat itu akan dihilangkan ramad, gundah-gundah dan kesedihannya. Dan di sini, ya, menjelang Ramadan yang akan datang, kembali saya ingatkan, akan pentingnya perhatian terhadap Al Quran. Eh, kita berusaha untuk mengkaji, kita kenal keutamaan Al Quran itu. Sebab ini sudut-sudut keutamaan Al Quran, kerana Al Quran dipahami. Banyak orang yang kenal sahaja, oh Al-Quran itu, oh, oh, oh. Tapi utamanya mengikat di dalam hati yang membuatnya cinta untuk membacanya di keadaan Al quran yang layak. Padahal harusnya, ini yang ditekankan. Eh, cukup, di akhir pertemuan ini saya sebutkan sebuah ayat dan sebuah hadis terkait dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala firman Ya yuhan nasa pada ta ja'atkum lo'udhatum ya Rabbuluh, wa shifatul imam fissuduhu. Wahdahul-Rahmatulillahi. Wes kalian manusia telah datang kepada kalian nasihat dari orang kalian. Al-Quran disebut sebagai apa? Nasihat dari orang kalian. Iya. Dan penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam darah itu Al-Quran. Penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam darah. Petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan di dalam adik yang diriwetkan oleh muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ikrahul Quran. Failahu yakti yawman qiyamah syafi'an di ashabi atau di sahi'i. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW. Kerana Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai yang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ia kan? Luar biasa. Ini syafaat? Ini bukan... Angat-angatnya seorang ini syafaat, ini solga, ingin dihindarkan dari neraka, ini bukan angan-angan. Ya. Itu adalah sebuah cita-cita, sebuah kehendak, harus dibuktikan dengan amalan. Harus dibuktikan dengan amalan. Amalan kita di dunia inilah yang membuktikan dia. Dengan amalan inilah, kita digolongkan kepada orang yang beruntung atau orang yang beruntung. Menambil salihan dari nafsimu. Wah man asal baring, Wah man Rabbu ambil maulanya dilalui. Barisan yang beramal saling, maka itu untuk dirinya sendiri. Barisan yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Nya Allah tidak pernah mengurusi orang kampat, kerana amalan kita yang beruntungkan kita di disombong atau di neraka. Rasulullah S.A.W. berkata, "Kau yang siap dulu, bagaimana kesalahanmu tertinggi, kuah ilmu bila setiap jiwa itu berupaya di dunia." Dengan upayanya dia melakukan transaksi nah, ini semua transaksi kita dalam hidup Jangan dikira ya Bahawa hidupnya tidak transaksi Setiap saat dari kehidupan kita itu adalah transaksi Kita berjual beli di dalamnya Orang yang bertransaksi hanya dua Beruntung atau merugi Karena itu kata Nabi Dengan transaksinya ada yang membebaskan dirinya dari akhir neraka Dan dengan transaksinya ada yang justru menjatuhkan dirinya ke dalam terakhir Alhamdulillah dan di akhirat kelahan, hanya ada dua keadaan. Marikum irjana tua, marikum isai. Satu kelompok di dalam syurga, satu kelompok di dalam neraka yang di dalam neraka. Hanya ada dua keadaan. Waminhum syafiyyut, waminhum syahiyyut. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Yang menentukan kedudukan kita adalah amaran kita di mana? Di dunia ini. Maka ini adalah doa yang terdapat di dalamnya. Empat pokok kehidupan seorang hamba. Yang pertama adalah penghambaan kepada Allah Yang kedua adalah keimanan kepada takdir Yang ketiga keimanan terhadap asma'ul-usyum Dan yang keempat mendudukkan Al-Quran Mengabungkan dan membesarkan Al-Quran Ini empat kedudukan Empat perkara yang sangat agung Di dalam kehidupan Adikatan ini Dihara dengan baik Tidak perlu dipikirkan dan Dari larangan yang berlalu, dari undang-undang, itu semuanya akan libur dengan seluruh kandungan yang terkandung di dalam doa. Ini. Tapi kan, doa ini bukan sekadar dibaca saja. Karena itu nabi mengatakan, pasto pastasnya bagi setiap Muslim yang mendengarkannya untuk mempelajarinya. Dia pelajari, dia mengerti kandungannya supaya diamalkan di dalam kehidupannya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tema kajian kita di pagi hari ini, walaupun waktunya agak ringkas, tapi semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat yang saya hormati dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan saya memohon kepada Allah Subhanahu Wataala yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Besar karunia-Nya, Yang Maha Dermawan, Yang mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah acara yang baik dalam sebuah syafaat si mamun kepada Allah Subhanahu wa taala katanya -kata. contoh di satu Semogaan kepada Allah Subhanahu Watariba berkumpul dan kita di musjid ini. Semoga kita semua dikumpulkan ke hari kudus hari di yang penuh dengan kemuliaan dan, dan keutamaan dan semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusan dibantu oleh Allah Subhanahu Watariba di dalam beribadat kepadanya di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu Watariba dan di dalam berfikir selalu mengingatnya. Ina qulilana dimanapun berwalik Allahu taala. Ah uh.